Dacă în viață încărcați fiind cu bunuri, N-am slujit celor săraci, umili și închinuri, Cum ar putea iubirea lui Hristos să rămână în noi? Ajută-ne, Doamne, ca viața noastră să fie Speranță, slujire, credință mai vie.